<تصفيق> <تصفيق> ولګو <أوزو> په بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم <natural> اقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربول عزت لوی احسان او لوی مهرباني دا چې زمونږ استاد نسبت او تعلق د اعلی ربول عزت د عظیم شان کتاب سره ده او اوداری کتاب تعلیم تعلم سره ده دادا غلا ډیر لوی پیر زوانا او ډیر لوی احسان ده الله دې منغو تاسو ته تا د قدر او د دې احترام کولو توفیق نصیب کی. د پیر پورس شکم زمنگ در سی ده پاگی کی منګه ده منز ده ترجمه لگ, لگ سبق وائیو دیده پارا شیزا منگا آغا خیان نمیان دی <coughs> یا غو ځانە سبق لا نشي راتله پاپت کی اورز سبق لا رازي نو ک پاپت کی ماغي اورز رازي نو بیا به کم کم پښتانه خبره کوي چې مخبه پلاډي شي دومره کو بويلی شي چې ااو پاپت کی اورز مدرسې له زم قران لازم او د یوې هفتي سبق راته میلاوي شي او ټول هفته بیا غږ ووتوم اگر چې پکار خدا دا چې موږ خپل جون خپل ژوندګي د قرانه کریم د پاره وقف کو لیکن جی کلا زیاد شي زنانه دا پا کور کی کارو نئی مل مانه کور سنبالخی او د کور خدمتی د بندیان و خدمتی روزان آغی تا رات لگ رانی نکا پا آفتا کی ماغا یورا زوبا د یو ور به زه د الله ددين د پارا او دا خپل د اخرتته او د قبر د خسته کېدو د پاه افهې به دا یو رضزه د الله دادينې زه کوم د الله کتاب لبزم به که زمان تپوس هم وکړی شي نو چې زه بیا د قیمت په دام ویللی شم چې الله تللی وم کی یو رارسستلی ما کم سبق چې به را ته میلادو غه مخ پهمهنت سره خ په کړو سره دهکړم دی او په خپل عمل کې میم را وست دی زما غقییان مییان دی چاغ پهافه کې یو زل راځي غله په کار ده چې دقه یو زل پهافه کې را ځي په دی پابندې وکي د مي کم سبق چې پدېږي کې ویل کېږي هغه خبره توجه سراوري او دو سرسره په خپل عمل کې همرا ولې او یادې هم ان دا mehnat دا کوشش دا به بیکاره نه زی او استادو دا راتل لری دو ند نه چې سومره زنانا دلته راغلی دي یا د قاریې پهځای راغلی دي یا که زمونږ د مشرې خورور په کور کې راجل مشي دي ټولی زنناانه تاسو د خپل د خبر نه تاسو صدا پته چیز منگ در اطلاع اللہ تا سمر خوخ دی اللہ تا محبوب دی چی پا یو یو قدم اللہ رب العزت ساسو نیکیانی فرشتو تا حکم کرده چهال شابا دا یو یو قدم ولی پنیکو کشمار کئی او پا دی یو یو قدم سرددی دا گناهون معاف کئی او پا دی یو یو قدم سرددی درجی اوچتی کوي او وګورا نقطه ویده تا کړه دا, دا قدمونه د دا انسان داغه قدمونه دي لیکن بل طرف تر اوانی سق قدمونه الله کتاب طرف تر روان دي او سق قدمونه به د ګناکار طرف تر اوانی یو خدبه د کور روزی خدای خبر چې کم طرف تزی داغي هم قدمونه دی کنه داغي په یو یو قدم به ګناونه لیکل کېږي او چې دا قران راغري دا د دین دځ دکړ د پار راغلی دا نه د دا یو یو قدم دا به پرز د قیامت باغه میزان کې باغه تل کې باندې کو کې شمار لیکي الله دې دی قدر نصیب کې ډېر بختهوري اې تاسو ډېر خوش قسمت اې تاسو کتاب راجم شي او فوسف دا الله رب ال عزت درزاده دا دا پارا داغه کتاب د دا پارا داغه دین د دا پوهي د پارا څه دنیوي غرض پکې نيشتي ورې چې پکې نيشتي بیرياني پکې نيشتي الوا پکې نيشتي پراټي پکې نيشتي او فوسف دا آخرت د ګټې د پاره راجه مشي وي الله دې تاسو راځي دنیا او آخرت کې اجرو نظر کی او الله دې تاسو دنیا او آخرت خېست کی زموند ترجمه سبق د مونږ د ترجمه سبق دا لګ لګ مونږ د دې لپاره وایو غیر دا الگ الگ سبق دی خو چې ځنانه یې ځوتې سبحان ربي الاعلى نو په تیر شی وی درس کی او داګی نه مخ کی درس کی منګه کدا سیا دی درکو د سجدی متاله خبر اکڑی وجدارکو او د سجدا دا د ټیټل دا, دا صرف او صرف الله صحیح مخلوق ته رکوع سجدا مله دا حرام دا الله م نه کړی دا ګرې چې موږ ته چې د کی سر کېدو دا تندې او دا پوزه د زمږی سره جوښي داغینه بعد بیا موږ سټکی وایو صالح وایو سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى پاک دی رب زما چېلووی شان واله دی چې شان واله دی صبحبحانانه رب پاک دی رب زما زما رب د سنه پاک دی اوس پهدي باېظان پو و کوي ولې دغه بدی خو ځان په قولي کنه سبحان ربي پاک باد رب زم ما شان والا دی لوی شان والا دی لوی مقام والا دی زماره رب د سنا پاک دی د پاکوالی څه مطلب دی دا الله رب العزت د پاکوالی مطلب څه دی هغه د سنا پاک دی دکهمونږواایو زمه زما د جامي زما د کپړی پاکې دي سنه پاکې دي د خیرروونه د ګن نه پاکې دي زمادہ, زمادہ دا, دا زمادہ سادر پاک دی نو فورن په زین کې را دي چې د سن پاک دی د خیرونه پاک دی د ګند نه پاک دی توپ پاکه ده داې پاک دی دا. دا, دا بستر پاک ده دا, دا چټی پاکهه ده مفورن دی ماو کی راضی درسنه سبحان الله دغه نه د الله په بار کیږي راضی سبحان ربي پاک دې رب زما رب دې سنه پاک دې پدې ځان په کوللی پدې ځان په کوللی سبحان ربي الاعلى دا به مونږ کی مونږ وایو ګور دا مونږ په ځاګ کی مو یلو سبحانك اللهم الت <التمنگ> منګ دا ټکي ویلو سبحان الله سبحان الله سبحان الله مخلقوي ذکر ک خلقي کړه سبحان الله سبحان الله وی لیکن په ترجمه او په مطلبې نه کویږي وله سبحان الله مانس دا مطلبې څه دی سبحان الله الله پاک دی الله د ثنا پاک دی پریزان په کولی ددایات ساتي کځوې مچي کپړی پاکې دي ثنا خیرونه د غن د غندګین دو شانتی انبیای مصطفی صلالو سلام مبارکی راشي پیغمبران پاک دي فورن په دین کې راشي چې انبیای پاک دي سن پاک دي د ګناهونو نه پاک دي صحابه کرام پاک دي د سن پاک دي د لا انتان چې پاګي باندې با هي تر ازونه بنکه د هي تر نه پاک دي هغ باې بهګوت نه وچت هغی به اعتاز نه کې د لاانطان نه پاک دي اوس را ش چې مونصبحبحانانه رب دي پاک دی رب زما نو د الله ربې زد د پاغواي تممه طلب دی چې زما رب د سه پاک دیچ زما رب پاک دی د مور پلار نه دا مور خپل نشته زما رب پاک دې د خدینا دا خدا نشته زما رب پاک دې د بچونو د لونو نا زما رب پاک دې د عیبنا هر کی سیب ناراضی زما رب پاک دې د خوبنا بندیانو باندې خوب راضی په الله خوب ناراضی ده که الله د خوبنا پاک دی لا ته خوزه ولا س نهتون والله نوم د پاغه خوب را او نه پ پرکلي را ځي نه جوټې را ځي زماره پاس دی د ګوډاوالي نه د زوړوالي نه زماه پااس دی د مووت نه د مګ نه پهغا باندې مرگ نه را ځي زماه پاس دی د کم زور نه تچ دغه شانتي زما <تصفيق> پاک دی د غفلت نه انسان د کله نه کله خیال ني الکه دا ولي دا کار یو یو خیال مینم غفلتې زما رب پاک دی د غفلت نه زما پاک دی د نسيان نه د ایر نه چې نسيان نو تر شي مدایا ساتي سبحان ربي زمارب پاک دې د هر قسم د عیب نه زما پاک دې د شریکانو زمارب زما رب ته دا چا ضرورت نشتی د وزیرانو پاک د مرګرو پاک د نایبانو پاک د بچونو نه د نازولونه نازولونه د شهډي عام دې نازولې و ات په موږ کې سبحان الرب ال اعلا چې زماره پات دې نه او بیا د مونږ بار دي اقیده صدا چې نه زولې به مانی نه زولې د چای انسانان وي دا الله پاک نه زولې نشتي قران دی دې گواهد او <تصفح> پات دې زماره davlad na pak de jana zawul na pak de u gore surate baqara surate baqara allah je qur'an mungla po haraki awale sipara 16 ران که د جا سره سوول لر والا سفهه نمبر سهولله سم مخولله سم مخې اووللهپاره ده ت نمبر یو صلل شپړه سم ای سو سوه <تصفيق> قالو ت خذ الله والدن وَاِذَا مُشْرِکًا اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا چني ولدی الله زال نا ولدن نا زولې الله زال سنولې نا زولې نی ولدی ور پسی سوې سبحانه الله الله پاک دې نا زولونام سبحانه الله الله پاک دې نا او اومم پمونس کی موای سبحانه ربي العلی پاک دې رب زما جو چت شان والا دے سبحان ربی سبحان ربی پاک دے رب زما نو فورن زین کی بسلط دولت لا پکار دی سبحان ربی العالا نو چیک کله کومنس کی پر سجده کے سر کی دی او تو سبحان ربی الاالا نو تبداوی زبر رب پاک دے تسنا بنا زولونا بمعرف پاک دے دنا ای زما پاک دے بچو نا زما رب پاک دے خزونا زمارب رب پاک دے دا هر قسم د عیبنا سبحانه دښو کنه بدلتا <تصفحانا> وې سبحانهو پاک دی الله دا هر قسم نا زولونا بل دی وې سبحانهو دغه سورت یونس ګورئ چې دنیکانو بندگانو بنديګانو په اړه کې بيبي مشرکانو باندې خدای تعالی چې دا اولیاء داوي سفارشیان دي سورت یونس یونس تاسو پاتې شئ سورت یونس وکم څه په اړه کې صورت یونس یول سمسی پارا صفحہ نمبر ایک سو نبے ایک سو نبے مخت یوسل نبی یول سمسی پارا یول سمسی پارا آیت نمبر دے تلسم مشرکانو دا کی دا چې دا اولیا دا نیکان بندګان دا قبرونو والا دا زیارتونو والا دا سفارشیان دی زمنګا دا الله پنه زباندی پنه سفارشیان دي او خبر ته وکیږي منګلاړو قبر تا مشرکانو بوي وي منګلاړو دی زیارت لنګ زکزو دی قبر لنګ زکزو دی بابا لنګ زکزو چې موږ دا ته خبر او کو چې بابا دا خبر موږ ته ته وکړه ته به وساله ته ته تزه موږ سي سفارشي ته موږ ته الله ته سگه سفارش وکه لکه چې الله زموږ بريراس دمر دروغي ويخه قران کې الله وي انه هو سميع العليم سمي معنی څه ده بريراس اوریدونکو قران کې الله وي ادعوني زمونه بريراس برائر از زمانه غواړی ډایرک زمانه غواړی مشرکان او شیطان عقیده جوړکلی و چې نه الله ډایرک نه وری الله ډایرک تب الله ډشي او بابا پسی د بابا قبر لږ بابا زیارت لا تبله بابا قبر د سوالو کې مننت به و کی زاري به و کی چې الله کو زمانه ری اوستا خووري ته نه خړیته الله ته وایا یو عالم درسم به گاورې دو داګه یو ډېر زبردست خبره وکړه د لمغ د جماعت اشاعت التوحید والسنه یو ډېر لوی ستر عالم شیخ التفسیر حضرت علامه عطا الله بندیاوی سی ډېر زبردست خبره وکړه هغه په دنیا کې اوسړې د چا خواله لاټ شي مثال کې ته پر دا مرګره ډېر هغه مابسي دی ما ته ووي استاز ما ته ددي خبرې ضرورت دی زه پی پیژ مانو معنو دی راغې ما ته ووي ما ضرورت دی ماو دومره دومره دا په کار دي طلب پیسې په کار دي واپس کم نه دی وولې ځان سره بل ک سره وي او هغه کس مثال ک تو پر کار خااللي سته د قا ص ده خو ستا استستا دی او لاړشهته دی دغه را ووللي د دله ورکم اول م نه ووررکې خو چې خاریېې را وو قاری صب سفاار شوو نو ما له ورکل پ ایمانېون رال ورکورونهښکو دا دویم اول رکونښ که نه د د په سر وکې به زما سر حیت پاتې شي تر د خو ډر بخواند ړی چې زه پسېیک نیرہ کول خوچی باپی روز سنے ڈانڈا ہو رکلا خوشوی نو الله رب لیزد دا سی زاد دے او ادعونی زمان او گوڑی قسم دے الله خود دیسی زاد دے چاگونا انسان خو انسان دے کی او الله ته تسوالو کی یا الله یا الله یا الله مشکلات حل کی دا مسئلہ حل کی سلیمان علیہ السلام بلار روان دی خبر په ترتلانه نشې دم تبخت دی تبکل به راځو سلیمان علیہ السلام روان دی بلار روان دی ور سره مرګری دی سل روان دی میدان ته روان دی زود د دې لپاره چې الله ته سوالو کوي الله پاک بارانو کی څوک لا و کنه خلک تانګ شو سليمان اسلام السلام تيوي ايه الله دا سوالو کا او قرره پیغمبر دي لیکن باران ورولي اواز دا خلق و عقيدة دا دا چه باران نكي گين وی دا بابا پا قبر لپاس سوطي واشوا تبتا اي وره و کرا وره خبزان بي وره دا دا خلق و عقيدة و وسم دا دا رو خلق و دا نو کمزه دا, دا دا قرآن آواز نیرسه دل جوال تا دا خلق و دا سه عقيدی وی گنده عقيدی صبح سلیمان علیہ السلام روان دی روان روان اچانک سلیمان علیہ السلام واپس شې مرګر وتی حضرت موږ روانو ته بس واپس شې باران بوسخه خیروش څنګه وشمو غوتلی نه او نه فلم نه دی کړي دعام نه دی کړي سلیمان علیہ الترادو السلام وی وی زبده لار اطلم سلیمان علیہ السلام داسي پیغمبرو چې علمنا منطقه الطير اغالب د مارغان او د سارو د پیریان او د هر چاجب والا ورتلا الله وعلى د علم اور کډو د میګي په خبرو خو پویدوغه سوره تنمل کې جو واقعدا میګي خبر او کلا نه نو سليمان عليه السلام وي فتبسم ضاحكا من قولها سليمان عليه السلام د میګي په خبره باندې و خندل او پویدو پې کنا نو سليمان عليه السلام واپس شو مرګ ورته ویولي او په یو میګې دې وی میګې مولي می دوه پاسټرشه دې اسمان ته خله کړی دا او الله تجعدج یا الله ګناونه انسانان کوي باران تا ته پمنګم من کړل یا الله باران وراوا یا الله باران وراوا بې کې خص کې میګې دې پاسټرشه دې الله تاسو وی یا الله باران وراوا سليمان عليه السلام وي زمای یقین دې چې الله پاک بددي ميګي سوال قبلې او باران با اللہ پورا خار او پا دی پورا گیلی بانی با باران واری ساعت تیر نو وی دوم را بارانو شو چی دا سلیمان الاسلام و د مرگر و آغا گیری لمدی شوی مقصد می داده چی دا شیطان دا سی خلقو لاکی دی جوڑی کلی دی چې نن الله اللہ داری که نا اوری دا بازی بابا اللہ دا به الله ته با اللہ تاسکے سفارش که نا علب اللہ سات سوال قبلی قرآن د وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سُرَتِ يونس آيت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ دی عبادت کوي مندون الله دی عبادت د الله نه کوي او ګټي نقصان نشور کولی دي تام ولا ينفعهم او فائدنه نشور کولی دي او وای دی او ها اولای شفاعه عند الله دا خدایان دا ولیان. دا باباگان دا زيارة والام شفعاونا عند اللام سفارشيان دي زمانگا پنز دا اللام ناللہ رب العزت بیاوي قل اتنبئون اللهم آیا خبر, خبر ورکي اللام اعتاصو دا اللہ پا بارک خلقولا دا خبر ورکووي بما لا يعلمو في السماوات ولا في العرض دا آغا سا چنفوئی گلی آغا سا چپاس مانو نو کی دی آغا سا چپاس یني خل ګل تاسو دا باور ورکوي چې الله ته ګورې دا سپتا نشتی خدا وته دی بابا و چې دا ګرد دا کار دی چې په کار دی الله اکبر نو باخير کې سو سبحانه سبحانه الله پاک دی زنه پاک دی صفاره شان نه پاک دی الله دا چا صفاره شونه نه قبلې الله عز وجل ما نه ببر اعز واړې زماده پر صفاره شان ما جوړوا زه د سفارشیانو نه پاکیم سفارشیانو نه پاکیم چې بابا پتا تاب شو یو په خدای به ژلوي زه دا خبرې به نه کوې صبحبحانه نو په موکې مونږ وواو صبحبحانه رب لالا پاک دی رب زما چې اوچت شان والله دی زما رب د سنه پاک دی به یاد وای زما رب د س پاک دی د شریکانو پاک دی ت هر قسم دې عیب نا پاک دی تا اولاد نپاک دی تنازول نپاک دی او د سفاره شانو نپاک دي سبحان ربي العلا تماره پاک دي تا تخته نن خلکو خبر قسم دي خلکو د د خپل رب په اړه کې پته نشتي ته پوښتوک دې ورډی نه راځي شو ورځ لګادي الله الله کوي او ځانتا بیر زیات دیدارره وي پوه شوي تپوسې وکه و تاله پېژ ته چې دا تصدي پلا کې دي ماما کاکا تا سره چې په لاسې تصید دي ته سو پهې باندې دغ ووی وایم صبحبحان اللهصبحبحان الله صبحبحان الله وایکه خفه کېږي نو د ما تهدي لکه ترجمه وکم ترجمه را دګه دی وی چې د سبحان الله مطلب دا دی چې الله پاک دی الله سن پاک دی پاک وای زم يم مام ولا بل راغلم زم پاکیم يم ته چې الله پاک دی دا الله دا پاکوالی څه مطلب دی خو دشته کې جواب درې در کې سره به وګري چوره ما خام مستاذ خاله لاټ شم کنه ته پوس به وګم و اصلي ګي دا تو ته وغلی نو دا وایو ری دا سبق زکه سبحان ربی العالم پاک دی رب زمام رب پاک دی تنا رب پاک دی ذ شریکانونه لاغ سره شریک ایستو کو سره شریک نشتام نو سره خدای شریک ادم تړیجی دنیا کې جو انسان ژوند تیرای کنا دغه په ژوند کې در ډیر شریکانی سر کارونه دغه خزه کئ سر کارونه بچی کئ سر کارونه شاګردان کئ سر کارونه چې دغه نور دته دوستان کئ سر کارونه تر کئ سر کارونه ماما کئ سر کارونه پلار کئ سر کارونه بګه مور کئ یموري زمابځی به تلاړ شي پلار, پلار, پلار ته داجی دا کار بتاسو کې دا تاسو مشهرا نه دا تاسو سره خون کئ زیته بچی دا کار تاسو سره خون کئ ته ځواني دارانو توي خزي توي دا کار بتو کې زکا چې د زنانو زمواري ده نو کې انسان او دنیا کې ژوند تیري نو په جو دنیا کې دثرا کورواله دا داږي ځان له ډیوټي دا مور دا داږي ځان لدا لور دا داږي ځان لدا ان ګور دا داږي ځان لدا دوی دې دا غزان لدا نو دی دې دا غزان لدا زه ګور نو نو سي کنا د خپل ني کې دلال سن ویلې د ګوتنی نیولې چرت روان کړی جماعت له بوزي داغه ماشوم ځان لاده نو دا الله رب العزت وی په دنیا کې چې انسان ژوند ته ری دته ضرورت دی کشر دی نه دته د مشرانو ضرورت دی که مشر دی نهغه مشر ته د کشرانو ضرورت دی هیڅوک نه بوډا دی نه ته د ځوانانو ضرورت دی که ځوان دی نهغه ته د بوډاګانو د مشورې ضرورت دی مشر زون دی ایو کار کی مشران و تا کار شی یہ بچے تا تا ما ویلی ندی مشران سره بګه مشورہ گوا سپوس گوا اللہ رب العزت وی ماته دا چا دا مشورو اجتو نہ ماته دا مشرانو ضرورت دے نہ ماته دا کشرانو ضرورت دے نہ ماته دا خزی ضرورت دے نہ ماته دا لور ضرورت دے نہ ماته دا اینگور ضرورت دے نہ ماته دا خواخی ضرورت دے نہ ماته بګه دنیګه ضرورت دے ای چا ضرورت پات نیسته سبحان اللهزه پایم هرارې قسم د ضرروتونو نه دې سم پرد مختاج د سیم پااکیم صبحبحانه تا م طلب دی نو مونږله نازوي جوړکلی وو مو او سره نازولي توړ چې نه نه خیر دی دا او سرهنازهي په کار دی الله وي نذې په کار معلا دی مون ووي نه دا سا مدلته الله و صبحبحانه هو پاک دی الله وطعاله وچ دی اما داغه تنا یو شری کونځي داخله پوری چړی داخله کوتر شریکان جوړی الله دې موږ د شرک نه و قسم دې ډېر لوی ګناه ده کوم دې کی چې تو ګوري اے دموږ د ترجمه کم نه نم موږ شروع کړل سبحان الله اللهم موږ د ترجمه شروع کړل کم دې ترا ور رسیدو سبحان ربی العالات او چې کم دې کم ټکی ګوري نو د شرک رات پکې الله کوي شرک مکه وایي شرک نه څنګه ور وڅا الله غوره د شریکانو پاک دے. طول و مانے دی مول ترجمه ټوله ودقې باندې دا چې خبردار غوري بندا موز خو کې غوره د شرک نظان ځان ساتا دی بیماري نظان ځان ساتا دی مرض نه نه دی ګنا نه ځان ساتا الله اکبر دو شانتي سورته توفات راوړوي منغوايو الله رب العزت پاک دی سبحان ربي العالم ترجمه زړه زو توي زنانه د دې کله سبق ویم موږ پررګي زو توي سبحان ربي العالم پاک دې رب زم ما جد شان والے دې پاک دې رب زم ما جد شان والے دې سوره الصفات سوره الصفات چې ختميږي اخيري مقده سوره الصفات تئیس و نمبر چار سو سرور سو اٹھ سو آیت نمبر یوصل یوکم شپیتم ایک سو انسٹ یوصل یوکم شپیتم ایک سو انسٹ صفحہ چار سو اٹھ تئیس و اپارا دلتاوئی سبحان اللہ پاک دے اما داغ سه یسیفون چې دا خلک بوي دا خلکې سوي الله د دی نه پاک دی خلک سووي خلک ووي وجهالو ب نه وو بينل جننتې ت نبرسهټاونو کورې وجاو ب نهوووبل جننتتي نه سام او وګرز والله ب نهوو ددي په او د پیریانو په منکې سبام رشته حالله و په پیریانو کې واده کړی ان لله وإِنَّ إِلَيَّ رَاجِعُونَ په پیريانو کې وعده کړل دي خلک هم بس عجیب کسې ځانه جوړه په پیريانو کې الله وعده کړل دي او فرشتي لوريانه ته پیدا شې دي دا فرشتي چې دي دا ویل الله لوريانه دي او وعده یې په پیريانو کې کړل دي سمرغندا کې دا وا. او قران توي سبحان الله الله پاک دي د خزينه الله پاک دي ده بچونا د لوریاونو نا د رښتونو چا تر الله رښتین ندی کړي الله پاک دی نو پا موږ په مونږ کې موهي سبحانه ربي العالع پاک دی رب زم چې چت شان والے دی چت شان والے تم رحمان کوي چې څوک د موږ په تجربه پويږي او دا سره ختکړی او د پر سجده کې سره خوي دی او دی وي سبحانه ربي العالع پاک دی رب دما چې چت شان والے دی تمارب دسن پاک دے شری قانون پاک دے خود نا پاک دے انا زول نا پاک دے دا اولاد او د بچو نا پاک دے د نایبانو نا پاک دے د ہر تے سم د او د نقصان نا پاک دے سبحان ربی العلی رضی و جنا دانن زمون سبق او دا سبق نو غری ادولم بیکار دی یا داول پکار دی چمن ته سبق یادې نو مونږ با تول افطبیا غزاوتو چګورا مونږ ته ګورا پتا ناوه او مونږ خو یې چرہ الله لبا که سخوب ورزي باذ الله یې کنه داسي عاقیدی دخل خلقو عاقیدی الله لخوا خوب او یا الله یا دا د اقا ورنو یا الله نشي ګولې پهوشو او الله یی څه کولای شم د کوالیشم الله خدا ستزاد ده الله لا اله الا هو الحي القيوم الله چې دی الحي القيوم هميشه ژوند دي دي هغه باندې بډاواله جوړواله بيماري د پنارازي د دین پاک ته سبق زوت کوي سبحانه ربي العالم پاک ده رب زم پاک ب رب زمه کیچت شان واله دی پاک ب رب زم چچت شان واله دی دا سبق یادزوللي ز م چې کور کې خپل سبق په خپله ز ته وایي خولو نارې نو تهیم زو وئ لنې شرم نشتی یو خه هغ د خ علم ورکو پیغمبر وورکوو پیمر اسلام حدي دی بللی غووهې ولو آیم وره سو مخلوک اگر ک تا ته یو ټکده وورې نه یو خبره ته وورېزن یو ته وور زن ورسبق خلکو ته بل بلته بلت ور سو دا غې سبق دهتهونته دیزده کې زامنو ته دیزده کې انګورانو ته بچو ته انګور د هغه درسله را ځي هغ په کار د چې خواغې ته زده کې کور ک یو بلته اړه ووي سبق یاد لوریانو تا بچو تا نواصو تا دعوتا یادو وی. منگ خبال بچو تا سیادو. تو اوی پلانکی سندره هوایا؟ تو اوی دلو اوی پلانه سندره هوردی خواب وی دا سم نر دی وی سم تکړه دی وی دا سم اندو ده. نر نده. تلا پا دی خوشحاله گه وی. دینا ویره گا. تو وی دا د دا نده دا, دا, دا ما شما وی دا سم اخولی گه. تا دو تاوی دا چا وی گره اډم لور ووایه تا مور ډمهواکهټ ډمه وایه شرم تاله نه در ي پهدا خبرو زما د سر سم درړ شي دویسې خبرې نن زمونږ په معشره کې دا چې لېږي دومرره ا عاممي دي که نه قسم دے. دا دا دی او به تاسو دا او سز کار شو تا د خبرګان خبره ده مسلمان به غه به په ناج د خبره خفه کږي نهغه به غسه نه وردي اوخواړ مسلمان شوو چې باغه په یو ناروه خبره کار وور خبردار خبردار خبر دار خبر دارته کل مو د او سپورې تو به او دا تو به با اوالله من کم طرته را من خپلو بچو ته څخه ی و کوالې نو ته مون غت تر بیات وورکوو تبا لپاره بیا هغه خپول بهجوو په مخکې خې خاون ل به دي ب مبا یم د خپلو بچو په مخکې نهې باغ باې غه ته سر پرې وي س او خیاره خ بس خاون ته اشاره وککیي زه صحیح وويروته به باید ته بیازه ووایم ځان ل ته بیا و می به زه وکم دا خبره څنګه وه اوس خو ما ته کار کي که نه بیا به دیزهپ وکم پس خبره ختممه لکنن چې دلته غزمم شروع شي وه شو اوغ سړی دمر چکی به ساټنا شي نمسکو رسېشي کور رانش کور رانجه او ماژمانه جدان وي خدای په کوم طرف ته شو دې طرف ته یو کا طرف ته شو یو طرف ته ابید او بل طرف بابا باباده یو طرف ته مورده او بل طرف ته بلارد څوک هم په دوه اړین شي د دې غټ نقصان جوړيږي بیا راخا زاغه دا چې هغه کی دروم خوې هغه کی حق خوې صالحه خوې خپل دا خوونه سم کوي دا بس س مونقعه س باې پهقرآ باندې و ژ کېیم تا قرآ الله را لګ مونږ دې د پاار دی چې مونږ پهې سم شو تاسو الله رحم کړ دی قرآ دی ک نه ولې شکر روباسي شکر وبااسې چې پهیو مرکم تاسوته سووک نصحت کوي ی ور ما درس کوو یو نو ما په درس کې سه چې وکې د خوونې ی د نصحت خبرې م پهې وکل که سم چې د د اول د تربیت په بارهې وکې ن یو سپین کې راځم او نا پجړا شم ډیر ځات جړل درس نه پص ما سره مې شو شم څنګه مایک سپیکر بن شو اور وټکه نو یو ورځ آڅړي جړل ما درس نه پص راګې اوه کې پاګې کله <ماتوی> دا دا ما دوی چې تبا مويجي دا دوی وځړل ما ولې وځړل وځړا ما نه پدی راغلا چې زس فينګیرې ثړم لار می مړ دے مور می مړه دا نوی نیاشتې نوی نکشتې نوی سوک مشرتې نترشتې پخپلې فينګریم و د خوشالۍ نه جاړم ما څنګه خوشالۍ نه جاړې وی خوشالۍ نه پدی جاړم چې پدی عمر کې ملاسوک چې ما دا نه سيادت کړي پدی عمر کې ملاسوک شه چې ما دا نه سيادت کړي نوی خبرو سره ماله د خوشالۍ نه جڑا راغلا زما د خپلې نماندي د خفقېګې نه بلکې خوشاله دي چې په دې خبره خوشاله دي چې په دې عمر کې موږ تل واخونه او دن کې شته او زما کمال نه ده بلکې قران نوم څه ده موعظه قران یو نوم ده موعظه د نصحت کتاب د خونې کتاب الله رليګل موږ نه دي د پاره دي چې موږ ته الله پاک په دې دما ټول زنانو ته د نصیحت دی چې قران اوري خپل ځان کې عمل راولي خپل بچو کې عمل راولي خپل کورونو کې منځونه شروع کړي او دا خپل مدرسې سره ربط او تعلوق مضبوط ساتي کم کم زیونو کې چې لکه له قاری څخه دیږي کې مدرسه دا زمنګ دا بل مدرسه چې شروع وشو دا دی کې زمنګ دا خور کرا نو دا د دې مدرسې سره خپل ربط تعلوق ساتي بس مدرسے کی جسم رجن کی دی بتغی تے رمں ت دعا کروئی قرآن والا چ 100 زبر دعا گانی کئی گنا انشاءاللہ دعا گانی وقبلی کی 100 زارات اللہ پر دربار کے دیر خوخ دی دي دیر محبوب دی جے تمہارا تا سفل ٹے مو اس تو راغ لے قرآن تکینت دی گڑے راٹا خبر دا او بدی با نے سما درنا تا تول تدا دعا کوم طول دربار دا دعا کوم چ اللہ پاک تا تول او اللہ پاک دیتا سڑا دن کی نورم ترقی در کی تاسو زمرا و خو یوستو ټیم وستو خدایات ساته جوړه عمل وکاو عمل دا الله پاک دا پرنه چې حطراله غللې نه چې کیږي دا په خپل عمل کې په خپل ژوند کې براولو ان شاء الله زموږ ژوند بسمشي ول اولاد خپل بچو به صحیح خونه خایو دا گو عقیده بسمو دا الله را ال عزتنا علاوه دا مخلوق باندې کې دا چې عقیده جوړې کړې چې تا عقیدا بابا غانو بزیارتونو په کوړو تعویزونو جوړي توبو با ثي سبحانه الله پاک دی دا دنمانی نو د دې وجناب الله رب العزت و من طول رحمكي او پتاست دي الله نورو م ورحميگي چې الله پاک دمرغت پرداونه وکلا دمر له احسانو کو نو خپل د دې مدرسې سره خپل رب تعلق د مدرسې د لپاره دعاګانې د مدرسې ترقې د لپاره دعاګانې لانا غواړي کله په دې ستور کې دا سه عالمان ډېر قم ویږي بيګامو ته ليو چې ماړي دا زمغو استاد شيخ القرآن مولانا روحلامین سه چې ډاکټرانو اما نه کړه دي چې تبا ګرځې را ګرځېنو تبا بیان نکې لیکن ام ارګرو خبره کوله چې جی د جمعه بیانيم کړه او بيګامو ته ليو هم پروګرام ولته ناږي کوم بيانو کو تاسو علماچی بیا لرنه صبریږي د قران د بغیر هغه بیا لرنه صبریږي بس یا رب په هر دا موږ نه د قران پاتې شو الله جناشي جذبات په ممکن پیدا کی چې موږ هم بالکل کب هیڅ نیو کنه خو چې دا جب هم بیا موږ په قران په تلاوت باندې او د قران په درس واري لمده الله زموږ داسي د دا بخته ور خل کو سره یو زی کی الله ربو عزت دې په موږ کول باندې خپل رحم وکرم فضل وکرم کی او الله پاک د استفازو د ټول ادارات له خپل دربار کې قبول کی بیماران دی داغي دپاره دعا وکي الله وملصلي علی محمد و محمد کما صلی تعالی ابراهیم و مجید اللهم بارک علی محمد و محمد کما بارک تعالی ابراهیم و علی ابراهیم مجید الله زم د ټولو ګناونه معاف کی الله زم د ټولو کبیره صغیره معاف کی الله موږ متقین پر الله مونږ متقین پر ارغاره کې الله زموږ د وسپورو چې سمره ګنا او نه خطای نشي دی الله مونږ داری معافي او متداری بخانو کې الله تزه مون راضی شي الله تزه مون راضی شي الله زموږ سمره زنا نه چې دې درڅونو راضی کدن ته راضی او کده نور مدرسو کې چې دا کم په موبایل باندې اوري الله دې زنا دنیا او آخرت خيسته کې الله دنیا او آخرت خيسته کې الله چېوک بماراني الله غ ل شفا کامل عجرره ورکی الله که سووک پریشان حالی الله د غوی پریشانې ې کې الله ته زمونږ نه راضي شي الله ته زمونږ نه راضي شي الله زمونږ د مدرسې زمونږ د مات ضرورتونو الله ته دغی به نهپور کې دا مدرسسه اوس په مونږ باندې وړه شوي ده په مونږ باې تنګه شي ده الله مونږله غټ دی را کې چې مونږ پهکستادينین ستا دین خدمت ستا د کتاب خدمات خبر او سره وکو الله وسائل د دې لپاره کی الله د دې لپاره وسایل مهیا کی الله د غیب او نحباب برابر کی د مدرسه زموږ غټ شي او پدې کې مونږ خپله فراکه سره استاد دین او استاد کتاب خدمت وکړو الله جماعت جوړيږي کافی اوردونه د جماعت کار شورو ده الله کوم زنانو چې پدې کې هڅه غتی دا خاص کر زموږ د دې مدرسي زنانو پای کې ډېر زنانو پکې خط خط تعاونو کو او باريږي با کی وروي سوغستا الله غزانانو دنیا او آخرت کي استکي الله دغه غوا ورکړه بخل دربار کي قبولو کي الله که چاله کي ورکړلې کي چا ډېر ورکړلې الله تعالی جرونه و زونه ورکي الله تعالی بدلې ورکي الله تعالی بدلې ورکي الله په دنیا او آخرت کې ولادي بدلې ورکي الله دغه پیسې دغه ورکړه الله دای په قبر کې په آخرت کې بکار را ولې الله دې بخیرت کې بکار راولي الله دا صدقه جاریه د دې قبول کړي په دنیا کې د ټولو نغټه صدقه جاریه دادا په دنیا کې د ټولو نغټ خیرات دادې چې تمنګ دا مال دا الله په قربانې ولګي تمنګ مال دا په مدرسه باندې ولګي او افسوس خبردار دي چې نن موږ خیرات ته توایو خیرات موږ چاولو ته توایو دېګونو ته تو توایو اصل خیرات دادې چې وزنانا او ځړ کې وي چې دا بخیرات کوم او هغه پیسې جماعت کې ور کی یا په مدرسه کې ورکی خو په کم جماعت کې چې په کم جماعت کې د قران درس کیږي هر جماعت کې بنور کی کم جماعت کې چې د قران درس کیږي دغه جماعت کې اصل د دین خدمت کیږي نو چې په داسې جماعت کې چې باغې کې د قران درس کیږي یا داسې مدرسه چې باغې کې د قران درس کیږي او دا ځانانه باغې کې پیسې ورکی دې ځانانه دې لوې خیرات کو دا خیرات الله تقبوله او د چاولو خیرات چې کمی ناغورې چې یو ټای مخړلې شي نو بل ټای به خرج دیوي یره وی دا تاریخي څوکي امیدي څوکي پستهوي څوکي چکاډي وي دا خیرات اړو خیرات نه ده اصل خیرات دا دي چې دمغ مال الله په دین باندې الله په کتاب باندې ته قران والو کو مدرسه باندې دا قران والو جماعت باندې ولګي هغه مال به الله ته ډیر محبوبي او الله ته بغوري الله پاک دي دمغ مال به ځای نه لګي الله پاک دي مال او جماعتونو په مدرسه باندې ولګي الله رب ال عزت دې دمغ آباد کې کم کار چبکی باتیں ده الله پاک دی دا کار په خیر خیریت سره مکمل کی الله رب العزت دې سمره زنانو د دعاګانو وینا کړی دا الله رب العزت دې ټول زنانو جائز حاجات پرې کی کوم زنانو چې وینا نه د کړی الله پاک دی دا غوم چې بزروونو باندې څه قسم جائز حاجات الله دې ولا پرې کی که څوک بیماراني الله دې ولا شفای کامل آجرور کی الله دې ولا کامل صحت ور کی کوم چې سبق ل راځي مدرسې له راځي الله پاکسې داغو دا قدمونه دنی کوې پ تله چی کمو مرګرو چې ما ته د دوعاگانانو ونا کړي ده در خاصې کړی دی شاگردانو وینا کړله مشرانو کرانو د دواګانو ما ته ونا کړي ده دڅ د پااره کي د الله د هغ جای اجات پوره کې الله د هغې مسله ممسیل حل کی د چا کوک خپلان مړی ماې د دوعاویللي الله دا غغ مشران کشرران الله ټولو بخې الله که د چاڅوک بیماری پریشان حالي ماتي وینا کړي الله زغې امسرې مسائل حل کړي الله تزه من راضي شي زمغه و مارګره ده نیما درسي استاد قاري حضرت علي تاغه پر دعاو کوي يغه سب پریشانو کي دي کور کي پريشاني دا سمسله مسائل و دي خدا راضي ده د ژوند سره تړلي سيزونه دي و ژوند کې به انسان يو داغه سره مشکلات نهي داغه ژوند د کلب خوشالي او کلب خفګاني الله قاری حضرت علی حضرت علی صاحب هغه مسئلے مسائل حل کله الله تعالی هغه مسائل حل کله د قرآن په خاطر خپل د خدای تو په خاطر باندې د هغه مشکلات حل کله د هغه مسئلے حل کله الله قاری حضرت علی ته د قران د خدمت توفیق ورکې الله تعالی توفیق ورکې مور او بلاره پریشان دي الله د هغه پریشانایي ختم نور کچا ما ته دعاګانو وینا کړی دغه به دي مدرسې استادانو کی یا د مدرسې په باجیګانو کی یا به دي مدرسې په داناانو کی یا درس په داناانو کی چاو وینا کړي الله داغي ثقس محاجتی الله تعالی پرو کړي الله تزه مونږ راضي شي الله تزه مونږ راضي شي زماده مور پرلار د پاره دعا وکړي چې الله پاکا غوړه صحت ورکړي الله دې غوړه کامل صحت ورکړي الله رب الی کامل صحت ورکړي زماده استادانو د پاره دعا وکړي چې هغه زماته رړي رخي ګړا کړي دا او ماته قران بلاخ سره ګړا دے اږي د بار دواو کې چې الله <سؤال> غيله کامل صحت ورکی او کم چې وفات شي د الله دیوبخي الله یې راغي درجات بلند کی د دوا تر د بار دواو کې چې الله غو بخي الله یې راغه درجات بلن کی نور چې دمن خصم رخل خلق پهلوان رشتہ داران وفات شي د الله دی طول بخي الله یې طول درجات بلند کی او صلی الله تعالی علی خیر الخلق محموله ملابا ملابا ملابا ملابا ملابا